Позаду йшло двоє солдатів у довгих шинелях. «Ти сказилась, Фенько?» – тихо сказала вона. «Позад нас ідуть кремлівські МГБсти. Хай собі йдуть, хоч на той світ. Я плювала на них з височенного дерева. Ну, знаєш, так не можна». І Маруся звільнила свою руку з-під руки Феньки. Та ж виснула. «Фі, яка боюшка стала! Боїся, чи не сексотка я?» «Чи не побіжу доносити на тебе, що слухаєш непоштиві анекдоти?» Марусі раптом згадались слова дядька Сергія. «А ти знаєш, що я не сексот?» «Нікому не треба вірити!» І тут же сама собі додала, «А я хіба вже не сексотка?» «А що як Фенька справді теж сексотка?» «І розповість, про що ми балакали, а я втаю, і значить я термітка, ворог народу?» Вона пильно скоса глянула на Феньку. Та безжурно йшла собі і кокетливо поглядала на всіх чоловіків, без різниці віку. Всі повинні були милуватись нею. «Ні, яка вона там сексотка?» І Маруся раптом взяла під руку подругу і голосно прошепотіла їй на вухо. «Ти просто дурненька, от ти що?» Фенька засміялась і задоволено троснула кучерями. «Ну ти і помирились. а вони мене, падлюки, так і тягли в сексоти. Та правда-правда!» «Ти, – казав мені наш районний пес, – послужи нашому великому Сталіну. Добре, – кажу, – я йому послужу. От тільки почекайте, поки я виросту, бо я же ще маленька і не згодилась. Та ти сказилась бути сексоткою. Оце ще такого я ніби не мала. Та ще ж і страх, який на все життя ти їхня. Поки я не записалась, я ще можу викручуватись, не доносити, мовчати. А зробилась сексоткою, пропало, донось. А як я не маю на кого доносити?» Злякано скрикнула Маруся. Як не маєш? Та круг тебе стільки таких, що тільки те й треба робити, що доносити. Он той студент не кричав слава Сталіну, а той професор сказав, що діамат не існував, що були часи, коли люди ще не знали ні Маркса, ні Леніна, ні Сталіна. Ну, хіба це не злочинство? І хіба на цього професора не треба зараз же донести? І всяка порядна розумна сексотка зараз же доносить? А як не донесете, її її вмить ліквідують, бо значить зрадниця. Тільки от таких дурних, як я, поки що не чіпають. А куди, наприклад, ділась Никонова, або Велика Варвара, або Афонька Григорун, та й десятки інших наших однокурсників, га? Ліквідовані за зраду. Були сексотками? Та розуміється. Одні за гроші, другі – зі страху перед чорним вороном. Я їх сексотів зразу впізнаю. Як тільки чекаю, коли я почну анекдоти розповідати, значить сексот або сексотка. А чого ж чікають? Того, щоб не чути, щоб, значить, не доносити. Котрі порядні, розуміється. А котрі продажні падлюки, ті ще й підбувають, щоб розповідала, бо за доноси їм платять. Та я і таких умію у шори убрати. Я розповідаю, але після анекдоту кажу. «А хто на мене за цю анекдоту донесе, то я на нього скажу, що він при мені назвав Сталіна смердючим грузином, а Сталін цього титулу найбільше не любить, і хто його так величає, тому неодмінно констабір десять років, хоч би він був найвірнішим сексотом. От вони й мовчать досі про мене. «А тобі ще не пропонували записатись у сексотки?» «О, ні-ні», – жахом покрутила головою Маруся, – «ну так бережись». «Ні, за що не згоджуйся? Пропадеш на віки?» «Ой, вже одинадцята година, вже пізнились на лекцію, бізнімо!» І Керпата Фенька бігти, тягнучи за собою Марусю. Маруся теж бігла, але очі в неї були застиглі, повні страху і отчаю. І коли вони сиділи на лекції, цей вираз не зникав з них. Навпаки, що далі, то немов би, згущувався у душі, як туман восени». І тепер, дивлячись на обличчя аудиторії, вона з жахом думала, невже всі вони сексоти? А чому б ні? Чому Білугіну не взяти всіх на службу Сталіну? Чому тільки її Марусю та ще кількох? Коли можна купити чи налякати п'ять-десять, то чому не можна тисячі і мільйони?» При слові «мільйони» Марусі стало мотрошно. Отже, в такому разі всі-всі сексоти в СРСР. Всі доносять на всіх, Усі за всіма шпигують, продають, тримають у такому жаху, як оце в неї, і так само, як вона, вони не кричать, не даруть на собі обличчя сорому і огиди. Ось вони так само, як вона, слухають лекції, вчаться, їдять, п'ють, посміхаються, навіть кохаються. І невже отой професор теж? А чому ж ні? А коли так, то і всі академіки, письменники, міністри, політбюристи, і її тато, і мама, і дядьки Сергій та Євген –